Zotzigarren unitatea, natura, de atala, etxeko animaliak eta bertoko arrazak. Euskal Herrian Europako gainerako lorraldeetan legez, txakurra izan zen etxekotutako lehenengo animalia. Bertoko txakur espezie batzuek gaur arte iraundute, enkarterietako txakur bilanoa akazu. Ardiak halaber, gure mendietako paisaiaren osagarri funtsezkoa izan dira, neolitotikona gutxienez. Izan ere, orduan, mendibizkarraskori basoa erauzizioten larre bihurtzeko. Goialde hoietan, gure egunetara iritsi den hartzain kultura indartsua garatu zuten. Euskal Herri ezean, latxa eta man esardiak diran agusi, bigarrena artile lakarrekoa eta esnetarako egokia. Euskal Herri lehorrean ordea, txurra, okeletarako azten dute, eta askoz gutxiago, ardi Merinoa. Hauntzak ere etxekotu zituzten eta aregeiago behiak. Abelgorrietan oiko arraza Pirinioetako behiak izanda, bostauruz, gertu gertukoa duen betizu eta mende baleko behiterreina eta behimotxeinarekin batera. Mende askotan, basa behimodura bizi izan eta gero, betizuen kopurua izugarri murriztu da azken urteetan. Gaur, gutxi batzuk besterik ez tira gelditzen mendietan sakabanaturik eta galtzeko arriskuan daude. Egun, espezierik ugarienak suitzarra eta frisiarra dira, pirinioetako engainetik. Txerria ziende eidakokienez, ukuluratuta azten dituzte, gehen bat, ala baserrietan, ohikoa da bat edo bi aztea etxerako, nola abeletxe industrialetan. Bertoko arrazetako bi desagertu dira, baztango txerria eta gazteizko mutur motza. Euskal txerria esaten diotena ostera, Atakagaitzetik honi gatera da, mila bederatzioen da laurogeita bederatzian, hogeita bostale besterik ezpaitzegoen Nafarroa beherako abeletxe batean. Nabarmenu galduta, herrialde gehiagotara zabalduza azken urteotan. Edozelan ere, gaurregungo abeletxeetako txerri gehienak, York, Landreis, Large White eta Pietrain arrazen arteko gurutzatzeen emaitzak dira. Etxeko egaztietan ere, gorde izan da bertoko arrazarik, desagertzeko arriskuan dagoen euskal loioa esate baterako. Azkenik, lurralde batzuetako mendialdeetan, bertoko zaldien arraza bat bizi da. Poyoka esaten zaie, poni txiki eta gogor oiei. Basoan nazioi dira, ukulluan ia inoiz sartu gabe.